Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Sziasztok! Váradi Attila vagyok a Rádió777 Egyenes Beszéd című műsorában, ahol a római levelet szoktuk tanulmányozni a Bibliából, sorról-sorra, versről-versről-versre, mondatról-mondatra. Számomra nagy kiváltság az, hogy ezt a levelet végig tanulmányozhatjuk, hiszen nekem is egyrészt nagyon nagy áldásomra szolgál, tehát Isten mindig emlékeztet arra, hogy ő mit tett értem a keresztem, másrészt pedig tudom, hogy és hiszem, hogy nem csak nekem, hanem mindannyiunk számára nagy, nagyon nagy áldás dolog ezt a levelet tanulmányozni. Hiszem, hogy ez az egyik legerőteljesebben összerakott levele apostolnak, ahogy kifejtse, hogy mi mindent értel el számunkra Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Múlt alkalommal a római levél 5-ös fejezetének a végét vettük, ahol, ha talán emlékeztek, vagy ha nem, akkor ismét megismétlem, hogy a az Ádámot, az első embert hasonlította össze, aki ugye bűnbe esett, Jézus Krisztussal. És azt a mondatot találtuk, hogy ha pedig egynek elbukása miatt túl lett a halál, ugye Ádámról beszél, egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. És arról is beszéltünk, hogy hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen úrá lett a bűn, a halál által úgy uralkodjék, a kegyelem is, az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, ami urunk által. Beszéltünk arról, hogy, hogy Ádám elbukott, de Jézus megoldotta ezt a problémát. Beszéltünk talán arról, hogy, hogy milyen igazságtalanság lenne az, hogy én bűnösnek vagyok nyilvánítva, ahol ott nem is teltek róla. Én ugye csak a titanikra egyet jegyet vettem, és a titanik az elsüllyedt, mert rossz volt a kormányos, nem, nem a rádiós, nem teljesítette megfelelően a kötelességét, és miért kell nekem szenvednem emiatt. Emlékeztek erre a hasonlatra? És abban állapodtunk meg, hogy, hogy nem kell nekünk a szenvedő alanyban lennünk, a szenvedő alany szerepében lennünk, hiszen Jézus Kisztus elhozta számunkra a megváltást, és... Mi már lehetünk azok az emberek, akikre Isten nem úgy néz, hogy bűnösök vagyunk, mert azt mondja, hogy ahol kiáradt a bűn, ott még inkább kiáradt, sokkal inkább kiáradt a kegyelem, a megbocsátás, és már uralkodik a kegyelem az igazsággal. Talán emlékeztek arra a mondatára Jézus Krisztus, hogy ne aggódjatok, hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és akkor ráadásul minden egyéb megadatik nektek. És nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Isten igazsága te vagy Jézus Krisztusban. Az Istentől kapott megigazítás, az, hogy te igazzá lettél nyilvánítva, az a számodra vonatkozik Jézus Krisztusban. Ő lett a te bűnöd, ő hordozta a te bűnöd, ő vitte el a, ha szabad így mondanom, a balhét azért, hogy te már, te már igaz ember lehessél. És most a héten előkerült egy új téma ezzel kapcsolatban, én ezt még ide így az ötös fejezet végére, ha már Ádámról beszélünk, aki az első ember volt. Mert a Biblia azt mondja, ugye, hogy Ádám az, a prototípusa, az előképe volt Jézus Krisztusnak. Ezt éppen itt a Római Levélben olvassuk az ötös fejezet 14-es versének a végén, ahol azt mondjuk, hogy Ádám, ugye ő pedig előképe az eljövendőnek, előképe Jézus Krisztusnak. És ahogy Emlékeztek talán a történetre, hogy Ádám egyedül volt a kertben, és Isten látta, hogy nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzá segítő társat, hozzá illő segítő társat. És először olyan teremtményeket hozott Isten Ádám elé, amelyek nem voltak hozzá illőek, tudni illik, állatokat hozott, és Ádámnak meg kellett nevezni az állatokat, de hozzá illő segítő társat nem talált. Se Ádám, se Isten nem talált hozzá illő segítő társat. Ugye ezzel is egyértelmű, hogy Ádámban még inkább a szomjúság föl növekedett, hogy neki már pedig olyan kell, amilyen ő maga. És amikor Isten elaltatta Ádámot, és kivette az oldalbordáját, és újra fölébredt Ádám, akkor ugye megjelent előtte Éva, mert Isten már megformálta a bordából Évát, és Ádám azt mondta, hogy ez most már csontomból való, csonttestemből való test. Asszony legyen az ő neve, mert férfi emberből vétetett. És ez egy előkép, ez egy nagyon szép előképe annak, amit Isten Jézus Krisztus által teremtett, ha úgy tetszik, az egész világ mindenségben. Tudni illik, Isten nem talált Jézus Krisztushoz a második Ádámhoz hozzáillő segítő társat. Mert az emberek mindig, ugye a bűneset óta állandóan a szégyenben élnek. Az első emberpár is egyből elrejtőztek, vagy letagadták a bűnüket, és az ilyen ember nem tartotta magát méltónak Istenhez, és mindenféle kifogásokat keresett, vagy éppen próbálta magát megjavítani, vagy mindenféle engesztelési szertartásokat hozott létre, a különböző vallások mindenről szólnak, hogy megjobbítsuk magunkat, vagy kiengeszteljük az adott Istenségeket, vagy az egy darab Istenséget, de ez nem méltó Jézushoz, ez nem illik Jézushoz ez a fajta mentalitás. Ezért Isten úgy döntött, hogy elaltatja, most értsétek idézőjelben, tehát Jézusnak a keresztre kellett mennie, és amikor őt meghalt, úgymond elaludt, akkor Jézusnak a, a csontja nem töretett össze, hanem a csontjából, úgymond képletesen, de származik az egyház, te és én, mert ő hordozta a bűneidet, ő hordozta a betegségeidet, az átkaidat, mindent ő elhordozott. Azért, hogy te most már hozzá illő legyél, te most már nem földi vagy, meg féreg, meg csiga, meg mindenféle, ahogy az ember elképzeli magát, hogy mennyire nem méltó, meg különben is rossz vagyok, meg jaj, szegény, én bűnös vagyok, nem vagyok jó erre se, arra se, senki se szeret. És ezt a mentalitást abba kell hagynunk. Mert... Isten alkotott Jézushoz hozzáillő segítőtársat, ez pedig te vagy és én vagyok. És bármilyen fúcsának is hangzik, de Isten menyasszonynak tartja azokat az embereket, akik hisznek Jézusban az ő fiában, akik bíznak benne. Isten egy ilyen kapcsolatra vágyik. Jézus egy ilyen kapcsolatra vágyik, hogy amikor rád néz, akkor azt mondhassa, hogy ez most már csontomból való csont, testemből való test. És hogyha Jézus mennyei ember, ő maga mondta, hogy nem innen származok, hanem fentről származom. És ugyanezt elmondja a János Evangéliuma 1.12-ben, hogy akik Isten fiában hisznek, azok Istentől születtek. Megadta nekik a hatalmat, hogy Isten fiaivá legyenek, akik Istentől születtek. Tehát már nem földi vagy, nem csak a földi genetikai, fizikai születésed számít, hanem te Istentől születtél, meg ezt hívjuk úgy, hogy újjá születés, fentről születés. Ezt mondta Jézus Nikodémusnak, hogy Nikodémus neked fentről újonnan kell születned, mert nem láthatod meg Isten országát. És Nikodémus nem értette, hogy hogyan lehetséges ez. És Jézus elmagyarázta neki, hogy ahogyan fölemelték Mózesék a kígyót a pusztában, és aki ránézett, annak a kígyómarás ugyan nem okozott halált, mert megmenekült, ugyanúgy kell fölemelni Jézus Krisztust, az Isten fiát, az ember fiát, hogy aki hisz ő benne, elne veszten, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, hogy ha te hiszel ő benne, ha én hiszek ő benne, elne veszünk, hanem örök életünk legyen. Ez az újjászületés, amikor te a hitedet, a bizalmadat beleveted Jézus Krisztusnak a kereszt halálába. Ezt úgy fogalmazza a Biblia, hogy bele merítkezünk, bele merülünk a kereszt halálába Jézus Krisztusnak. Ez az újjászületés, amikor megszűnsz a te saját cselekedeteidben bízni. Amikor megtélsz a hold cselekedetekből, mert a Biblia azt mondja, hogy amíg te saját cselekedetek által szeretnél, úgymond kiengesztelődni Istennel, az hold cselekedet. Értéktelen cselekedet. Nincs semmi értéke Isten előtt. A mi igazságunk az nem ér semmit az olyan, mint egy mosogatórony. Nem ér semmit. Jézusnak a kereszt halálával jöhetsz te oda Jézushoz. Évának semmit nem kellett csinálnia, csak úgymond meg kellett terentődnie ahhoz, hogy oda kerüljön Ádám elé. És azt mondja az Efézusi Levél, hogy mi halottak voltunk a bűneinkben, tehát még nem is léteztünk, úgymond nem is éltünk. Ami életet éltünk, az egy ilyen élőhalott élet volt, egy úgymond zombi élet volt a bűneinkben. De amikor Jézusban Isten újjá szült minket az ő kereszt halálában. És mint Évát oda tette Ádám elé, mint ahogy minket is oda tett Jézus elő, tökéletesként, hibátlanként, szeplőtlenként állít saját maga elé az Isten. Azért, mert hiszünk Jézus Krisztusban. Ugyanígy értitek a párosamot, És én ez egy nagyon szép történet, hogy Isten egy, egy menyasszonyt, egy hozzáélő társat keres Jézushoz, hogy mi már kezdjünk el úgy gondolkozni, hogy mennyeiek vagyunk, és új teremtések vagyunk. Erről lesz szó a hatos fejezetben. Én, ez egy nagyon szép bevezető, én ezzel szeretném el is kezdeni a hatos fejezetet, mert egy nagyon érdekes kérdést vet fel az, hogy mit is jelent a kegyelem. Mert a kegyelem az arról szól, hogy nincs többé törvény, úgymond, és ez fölveti azt a kérdést, hát ha nincs törvény, akkor végül is lehet bűnözni. Ezt kérdezi Pálapostól, így kezdi. Mit mondjunk tehát, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjen a kegyelem? Ugye, mert az előbb azt olvastuk, hogy ahol sok a bűn, még inkább kiállod a kegyelem. Tehát akkor védkezzünk többet, hogy legyen még több a kegyelem. Szó sincs róla, mondja a Pálapostól, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba merültünk bele, belekeresztelkedtünk, az ő halálába merültünk bele. A bemerítés által ugyanis el lettünk temetve vele a halálba, hogy amiképp Jézus Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele Jézussal halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi régi óemberünk meg lett vele feszítve Jézussal, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, akkor hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk? Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadta halottak közül többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Ez egy nagyon érdekes felvetést hoz elénk, itt pállapostól által a Szent Szellem, a Szent Lélek. Azt tanítja nekünk, hogy, hogy a kegyelem mit jelent. A kegyelem az nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, a kegyelem az azt jelenti, hogy felismertem, hogy én már azonosítva vagyok Jézusnak a kereszt halálával. Azonosan meghaltam Jézussal a kereszten kétezer éve. Ez nagyon érdekes. Ez kicsit olyan, mint amikor Ábrahámban a tized fizető Lévi tizedet fizetett me melkisédeknek. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél. És itt is erről van szó ez az időutazás, hogy igazából én ott voltam Jézus Krisztusban kétezer éve a kereszten, és meghaltam vele együtt a bűnnek. Azt kell megértenünk, hogy amikor bemerítkeztünk, és én, én bátorítok mindenkit, aki hallgatja ezt a műsort, hogy ha még nem tette meg, akkor merítkezzen be Jézus Krisztusnak a nevére, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem által. Merítkezzen bele, mert ezzel tudatosítod az, hogy te meghaltál a régi életednek. Minden a Bibliában Jézus Krisztusról szól. Akár úrvacsorát veszünk, vagy akár bemerítkezünk, minden arról szól, hogy Jézus Krisztus meghalt, ami bűneinkért eltemették, és a harmadik napon föltámadt. És hogyha mi ebben hiszünk, akkor örök életünk van. Itt arról beszél Pál, hogy, hogy mi már meghaltunk a bűnnek. Tehát nem a bűn ellen kell harcolnunk, hanem föl kell ismernünk. Ezt mondja a hármas versből, hogy nem tudjátok? Föl kell ismernünk, hogy mi már meghaltunk. Tehát nem a bűn ellen kell úgymond küzdködnünk, hanem meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Meghaltunk a bűnnek. Egy, ha elképzelitek a keresztre feszítést, akkor ugye tudjuk azt, hogy Jézus föl a oda szegezve és nem tudott mozogni. Ugyanígy képzeljük el, hogy már mi se tudunk mozogni, mert meghaltuk a bűnnek. Meghaltunk a bűnnek, a régi életnek vége van, amikor elhittük, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és befogadtuk őt a szívünkbe, akkor már egy új élet kezdődött. Azt mondja Pál Lapostól itt a végén, ugye, hogy új életben járjunk. Most ez az új élet, ez miről fog szólni? Ez a Szent Szellemről fog szólni, hogy Jézus Krisztus elküldte az ő szellemét erre a világra. Most az Atya fönt van a mennyben, Jézus is fönt uralkodik a mennyen, az mennyben az Atya Isten jobbján, de megígérte, hogy elküldi nekünk a pártfogót, a szent szellemet, a szent lelket, és nem hogy minket árván, nem hogy minket egyedül, itt kóvályogjunk az életben, Isten és hit és reménység nélkül. Hanem elküldte hozzánk a, a minden vigasztalás szellemét, a minden vigasztalás Istenének az, az erejét, a kegyelmét, hogy ő éljen bennünk. És Pál azt mondja, hogy nem tudjátok ezeket a dolgokat? hogy már bele lettünk merítve Jézus Krisztus halálába. Valahol azt mondja Pál egy másik levelében, hogy nem tudjátok, hogy ti már az Isten szellemének a temploma vagytok. Vagy azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy Krisztus bennetek lakik. Tehát a tudatlanság az igazi problémánk. Én hiszem azt, hogy a megfelelő gondolkodás az megfelelő hozzáálláshoz és tettekhez fog vezetni. Ha én magamat bűnösnek látom, akkor mindig ilyen önjobbítási programokba fogok részt venni, mindig tele leszek bűntudattal és sose leszek boldog mindig meg akarok felelni mindenkinek és ezáltal még inkább frusztráltabb leszek és még inkább fursábban fogok viselkedni tehát még inkább képmutató leszek és még inkább visszataszító leszek az emberek számára de mi már meghaltunk a bűnnek milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy meg fogunk halni majd, ha elérünk egy bizonyos szintet hanem már meghaltunk a bűnnek nekem nagyon tetszik az, hogy Jézusba lettünk belemerítve. Pál nem csak itt mondja, hanem a Galatta levélben is ezt mondja: a Galatta levél harmadik fejezetének 27-es versében ezt mondja Pál apostól, hogy akik Krisztusba merültünk bele, Krisztust öltöttük magunkra. Tehát Krisztusba merült, merítkeztünk bele, és Krisztust öltöttük magunkra. Tehát itt arról beszél, hogy teljesen elmerültél Jézusban. Tehát amikor Szoktuk keresztényként használni azt hogy a kifejezést, hogy vízkeresség, vagy vízbe merítkezés, de én hiszem, hogy itt többről van szó, mint a víz. Én hiszem, hogy itt arról van szó, hogy a víz az Jézus Krisztusról szól, hogy te belemerülsz Jézusba, és eltűnsz. Erről sok helyen fog pár beszélni, például az egyik ilyen közismert igevers az, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és ezt az életet, amit ugye most ebben a földi testben élem, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És itt mondja el azt, hogy, hogy én nem vetem meg az Isten kegyelmét, mert ha törvény által leszek igaz Isten számára, akkor hiába halt meg Jézus. Mint azt mondja, hogy nem a törvény által fogok jobb lenni, meg elhagyni a bűnöket, hanem azáltal, hogy belemerülök Jézusba, és hogy már elhiszem, hogy ő él bennem, és nem én élek. Ez nagyon fontos, hogy. Az önmegtagadás az azt jelenti, hogy fölismered, hogy már nem te élsz. Itt azt mondja, hogy akik meghaltunk a bűnnek. Tehát itt, ez nagyon fontos, hogy amikor te a hitedet Jézusba veted, ezzel kimondod a halálos ítéletet saját magad felől, mert beismered azt, hogy saját magad nem tudsz jó lenni. Ezért mondta Jézus, hogy, hogy ugye nem lehet senki az én tanítványom, aki nem utálja meg a saját lelkét, a saját életét is. Tehát aki... Az azt mondja, hogy ő azért még egy kicsit jó, akkor az ilyen ember valamilyen szinten nem lesz egészséges keresztény, mert nem érti a lényegét az, hogy teljesen el van veszve Isten számára. Ezért kell meghalni a bűnnek. Ezért kell megtérni a holt cselekedetekből, és ezért kell az Isten felé forduló hittel élni most már. Mert ha emlékeztek, a Római Levél első fejezetében elhangzott az a kulcsmondat, hogy az igaz ember hitből él. Ez az evangélium, hogy az igaz ember, ember Jézus Krisztusba vetett hitből él. Ez szerint, hogy meghalsz magadnak. És a legtöbb bűn az általában azért van, mert egy adott területen nem Jézusban bízunk, hanem türelmetlenkedünk, vagy mi próbáljuk megoldani a dolgokat. De meghaltunk a bűnnek. És az Efézusi Levél 4. fejezet 22-es részétől megmutatja Pálapostól, hogy mit jelent az, hogy Felöltözni Jézus Kisztus, mert akik ugye belemerítkeztünk Jézus halálába, őt öltöztük föl. Ugye ő a mi megigazulásunknak a palástja a ruhája, és mi most már egy hófehér menyegzői ruhát viselünk. Nem a régi koszos bűnös ruhát, hanem egy hófehér ruhát, és Pálaposta ezt így fogalmazza meg. Nekem nagyon tetszik, hogy így nem dorongolja az embereket, hanem egy ilyen hasonlatot használ, egy átöltözést használ. Ezt mondja, hogy Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, tehát a régi embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg szellemetekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett megteremtve, tehát újjá lettél teremtve. És ugye itt azt mondja, hogy let, lerakod ezt a régi életedet, elég volt belőle, és átgondolod a dolgokat, azt mondja, hogy újuljon meg a szellemed, és újuljon meg az elméd. A szellemed az a részed, amely egy antennaként kapcsolódik Istenhez. Kapcsolat nélkül nincsen közösségünk Istennel. János azért mondja, hogy ezeket a dolgokat azért írjuk, hogy közösségünk legyen egymással, és közösségünk legyen Istennel. Ha még nincs kapcsolatod, akkor a, ennek a megindítása az az, hogy megvallod a bűneidet, megvallod az hogy te bűnös vagy, és így bekapcsol a szellemed. Isten az, aki már elvezett téged oda, hogy rájöjj, hogy a bűneid az nem jók, az nem, jó, nem stimmelek. és hogy egyáltalán hajlandó legyél odafordulni Jézushoz, mint megváltóhoz. Akár egy hiány, hogy üres az életed, akár valami kudarc, bármi lehet az az esemény az életedben, ami miatt te odafordulsz Istehez, odafordulsz Jézus Krisztushoz. És megújulsz az elmédben, átértékeled az egészet, eddig éltél egyfajta rossz életet, és most már szeretnél Istennek tetsző életet élni. Az az Istennek való tetszés, hogy hiszel abban, akit ő elküldött, hiszel Jézus Krisztusban. És akkor rájössz arra, hogy te már egy új ember vagy, aki Isten tetszése szerint, tehát nem a saját akaratod szerint, hanem Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lettél megteremtve. Tehát te egy igaz ember lettél, most már egy valódi ember vagy, nem egy képmutató, nem egy olyan ember vagy, aki kifelé, a világ felé más mutatsz, mint ami belül zajlik az életedben. Hanem valóságos igazságban fogsz élni, kiössz a sötétségből a világosságra Ez Jézus így fogalmazza meg, hogy hogy aki őt követi, az nem maradhat a sötétségben. Ugye könnyebb a bűnöket leplezni a sötétségben, mint a világosságban. És itt erről van szó, hogy már nem akarunk máshogy mutatkozni, mint amilyenek vagyunk valójában. Hanem ha kell, akkor beismerjük, és őszintén elmondjuk az Úrnak, hogy szeretnénk máshogy élni. És azt mondja, hogy valóságos szentségben lettél újjá teremtve. Tehát te már szent vagy, kezd el magadat így, elképzelni, így gondolkozni magadról, hogy szent vagy. Itt a Római Levélben azt olvassuk, hogy ti is úgy gondolkozatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Tehát a bűn oda lett szegezve a keresztre. És a Kolossi Levél elmondja, hogy azáltal szegezte, azáltal lettél oda a keresztre, hogy igazából a te bűneid lettek oda szegezve. és a téged korholó, vádló törvény az az adós levél, ami mindig főrólta neked, hogy milyen rossz vagy. Mert amíg neked főrólják, hogy milyen rossz vagy, addig mindig bizonyítani akarsz, hogy nem vagy rossz. És pont ez az ereje a bűnnek, hogy te bizonyítani akarsz, mert annál inkább fogsz lázadni. Annál inkább fog a benned levő bűn lázadni az előírt törvényeknek. Míg ha megérted, hogy szeretve vagy, megérted, hogy megvan bocsátva neked, akkor már te is automatikusan elkezdesz megbocsátani és szeretni. Most volt egy beszélgetésünk egy palesztin férfival, nagyon érdekesek a palesztinok. Magát kereszténynek tartja, nagyon sok palesztin tartja magát kereszténynek. úgy hihetetlen jó beszél magyarul. Én ezt most tudtam meg, hogy a palesztineknek nagyon jó a nyelvérzékük, és nagyon gyorsan megtanulnak különféle nyelveket. És az az illető, ugye ő váltigált magáról, hogy keresztény, csak éppen azt az egy dolgot nem tudta megérteni, hogy Jézus neki megbocsátott. És amúgy nagyon nehéz dolog parasztinnek lenni, mert ugye ők a Bibliában ők mindig az ellenségek, a filiszteusok, is, hát rengeteg ö, fájdalom és tüske van a, egy ilyen embernek a szívében, és rengeteg ö, veszteség éri azáltal, hogy állandóan háborúznak az izraeliekkel. És nagyon nehéz egy ilyen embernek megbocsátani a, a zsidóknak. És ö, nagyon érdekes, hogy, hogy először Nekünk, embereknek kell rájönnünk, hogy nekünk már megvan bocsátva. Hogy ahogy mi is engedetlenek voltunk, és lázadók, és Isten mégis megbocsátott nekünk, ez fogja kialakítani bennünk azt, hogy mi is meg tudunk bocsátani. De ehhez az kell, hogy megkapjuk a Szent Szellemnek az erejét, mert ő magunktól nem tudunk megbocsátani, csak maximum kijelőszakorunk magunkból egy megbocsátás félét, de azért nem felejtünk, meg tartjuk a távolságot. Viszont Jézusról azt mondja a Biblia, hogy a bűneinkről többé nem emlékezik meg. Hozott egy tudatos döntést Isten, hogy nem emlékezik meg a bűneinkről többé. És amikor te fölszabadulsz a bűneid alól, fölszabadulsz a bűntudat alól, ami fogva tart, és fölszabadulsz a bűn alól, akkor rájössz, így, így újul meg az elméd, hogy te rájössz, hogy egy igaz emberré lettél téve. Mert te Isten igazsága vagy Jézus Krisztusban. És ha te igaz ember vagy, és nincsen ellened vádlás, akkor talán te is elkezdheted, talán én is meg tudom azt most már tenni, hogy elkezdem így látni az embereket, hogy ha én érdemtelenül igazzá lettem téve, ha én kimondhatom azt, hogy méltó vagyok az örök életre. Tudjátok, az apostolok cselekedetejében Pálnak pontosan azzal volt a baja, hogy bizonyos zsidó emberek nem tartották magukat méltónak az örök életre. Nagyon érdekes, hogy úgy mondja, úgy evangelizált, hogy elmondta azt, hogy amiből Mózes törvény által nem tudtatok megigazulni, megtérni a bűneitekből, Jézus Krisztus által mindenki igazzá válik Isten előtt, aki ő benne hisz. Magyarul, ha te hiszel Jézusban, akkor tartsd magad méltónak az örök életre, hiszen igaz vagy. Ez az evangélium üzenete is, ez az, ami botrányos nagyon sok embernek, ez egy megütközés sziklája. Mert vagy elhiszed, hogy semmit nem kell tenned és igaz vagy, vagy pedig még mindig azon morfondírozó, hogy hogyan tudnád Istent kiengesztelni. De ismétlem, Isten Ádámnak nem, é, nem állatokat hozott, nem férgeket hozott, hanem egy hozzáélő társat, és te hozzáélő társnak lettél megteremtve Jézus Krisztusban, újjá lettél teremtve. Tehát valóságos igazságban és valóságos szentségben lettél megteremtve. Tehát ez nem egy kamú igazság, nem egy ilyen vallásos duma, hanem te valóságosan vagy szent. Valóságosan vagy igaz. Ezért mondja Pál, hogy ha ezt megérted, akkor innentől kezdve könnyebb lesz a következő pár mondatát alkalmazni a gyakorlatban Pálnak, mert ő azt mondja itt az Efézusi Levél 4. fejezetében tovább a 25. versető, hogy ezért tehát vesétek le a hazugságot és mondjatok igazat. Miért? Azért, mert valóságos szentségben és igazságban lettél teremtve. Te már nem hazug vagy, hanem igaz vagy. Tehát nem fogsz hazudni, hanem igazat fogsz mondani. Azt mondja, hogy mindenki a fele barátjának mondjon igazat, mert tagjai vagyunk egymásnak. Milyen jó ez a példázat, hogy én nem fogom a saját testem ellen menni, igaz, nem fogok a, tehát a kezemmel nem fogom átverni a másik kezemet, hanem minden az agyam szerint fog működni, és az agyunk, az most már Jézus Krisztus ő irányít mindent, és mi most már egymás tagjai vagyunk. Mindannyian Jézusnak a testéből való test és csontjából való csont vagyunk. Újra lettünk teremtve. Azt mondja, hogy ha haragusztok is, nevét védkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragutokkal. Miért? Azért, mert Jézus megbocsátotta a bűneidet. Tehát te már nem fogsz haragudni, mert Jézus harmadnap föltámadt. És te is, amikor fölkelsz, vagy amikor lefekszel, akkor nem haraggal fekszel le, hanem átgondolod azt, hogy na várjunk csak én, miért haragszom erre az emberre? Hát Jézus ne, ő érte is meghalt, Ő is szerette, és ő rá is azt akarja kimondani, hogy ő igaz ember, mint ahogy rám is. És így tovább ezt lehetne sorolni, hogy mi már valóságos igazságban és szentségben, már mennyei emberek vagyunk, úgy gondolkodunk, mint Jézus, az ő értelme van bennünk. Azt mondja, hogy le ne menjen a napati haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Hát miköze az ördög haragjának ahhoz, hogy Jézus megbocsátott nekem is, meg annak az embernek is, akivel éppen problémám van. Az ördög haragszik. Az ördög akar mindig mindenkit összeúszítani. A sátán név az azt jelenti, hogy, hogy aki mindig vádol, a testvéreket vádolja, az embereket vádolja, Istent vádolja, mindenkit vádol. Egy másik név ugye a diabolusz, az meg azt jelenti, hogy szétdobáló, tehát a kapcsolatokat szétszedi, szétszakítja. Tehát ne menjen le a napunk haraggal, ez hogyan lehetséges. Itt, ha majd végigolvasjuk, a legvégén azt mondja Pál, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral léhaságjár együtt, hanem teljetek meg szent szellemmel. És mondjunk egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki vagy szellemi énekeket, énekeljünk és mondjunk dicséretet szívünkben az Úrnak, és adjunk hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Tehát, ha betöltek ezzel Szent Szellemmel, és ha még nem tetted meg, akkor kérd az Urat, hogy, hogy Istenem, Te azt mondtad, hogy úgy kell imádkoznunk, ugye közismert az az imádság, hogy mi Atyánk, aki vagy a mennyekben. De a Lukács evangéliumában ezt úgy fejezi be azt az imát, hogy mennyivel inkább ad Isten szent szellemet, szent lelket azoknak, akik kérik tőle, hogyha a gyerekeknek is tudunk gonosz ember létünkre, de mégis jó apaként tudunk jó ajándékukat adni. Akkor Isten mennyivel ad szent szellemet? Az ő, ő a mennyei atyánk, és a szent szellem jogosít fel téged arra, hogy úgy tud viselkedni, mint Jézus. A szent szellem által tudjuk megöldökölni a bűnöket, a szent szellem által tudsz megbocsátani. A Szent Szellem által tudsz úgy élni, hogy, hogy felhagysz a régi dolgaiddal. Mert ő a feltámadás ereje. Isten Jézust a Szent Szellem által támasztotta föl, és ugyanez az erő munkálkodik most már benned. Már nem a régi halott bűneidben, vagy hanem föltámadtál Jézussal. Ezt olvastuk a Római Levél 5-ben, ahol ugye most tartunk hivatalosan is. A Római Levél 6-ban, bocsánat. Hogy hisszük, ugye, hogy élni is fogunk Jézus által. És itt pár még ilyeneket mond ugye, hogy, hogy aki lopni szokott, az többé ne lopjon, hanem dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy tudjon adni, ő tudjon adni a szűkölködőnek. Aztán beszél a beszédünkről, hogy ne bomlasszuk egymást, ne káronkodjunk, ne használjunk olyan szavakat, ami nem méltó Jézushoz, hanem ami csak épít, ami szeretetre méltó, amivel ami, bátorítjuk az embereket is. És igazából mindig akkor csinálunk ilyen butaságokat, amikor elfejtjük, hogy Jézus bennünk lakik, és hogy mi olyanok vagyunk, mint Jézus. Hogy ő azt hirdette, hogy, hogy elközelített már az Isten országa. Ugye, gondolkozzunk másképp, térjünk meg, és higgyünk már végre az Evangéliumban. Ezt mondja Jézus, hogy itt van a mennyek országa. Valahol úgy fogalmaz, hogy mennyek országa ott van bennetek, vagy köztetek van a mennyek országa, mert ugye, ahol ott van Jézus, ott, ott van a mennyek országa. És ha te már befogadtad Jézust, akkor itt van a mennyek országa. És ezért követünk el bűnöket, ezért haragszunk egymásra, ezért használunk furcsa szavakat, mert nem hiszük el, vagy valahogy elfelejtjük, hogy pám mondja, hogy nem tudjátok. Tehát elfelejtjük, hogy már meghaltunk a bűnnek. Jézusban meghaltunk a bűnnek. És ez az evangélium, meghaltunk a bűnnek. És azt mondja az ötös versben, hogy ha visszatérünk a római levél 6-os fejezetéhez, hogy ha ugyanis egyé lettünk vele, ugye Jézussal egyé lettünk a halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi régi emberünk meg lett vele feszítve. Tehát Jézussal meg lett feszítve a régi életünk. Itt arról beszél Pál, hogy ahogy Jézus föltámadta halából, és ugye másodszor már bűn nélkül jelent meg, már nem hordozza a bűnünket, mert ő bűnélet és ott lerakta a bűnt a kereszten, ott hagyta, ez olyan, mint egy szemét lerakó hely, ott hagyta a bűneinket a keresztenbe. Ő maga már bűn nélkül jelent meg, és föltámadt az, az atya dicsősége által. Akkor most már mi is új életben tudunk járni. Új életben tudunk járni, mert aki Krisztusban van, az már új teremtés, a régi bűnös életed elmúlt, és újjá lett minden. Én ezt nem tudom máshogy kihangsúlyozni, csak az, hogy ismételgetem neked, hogy te már nem vagy bűnös, te már rád azt mondja a Biblia, hogy újjá lett minden. A te életedben újjá lett minden. Nem a fele lett újjá, hanem minden. Az egész életünk. És én hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb harca a hitünknek, hogy elhiggyük, hogy teljesen Isten megtisztított a bűnünktől, megtisztított a bűntudattól, a gonoszságaintól. És odaültetett a mennyéjek világára. Azt mondja, hogy meg lett feszítve az óemberünk, a régi bűnös természetünk, ami ugye hajlamos volt a bűnre. A bűn hatalmában át, ez oda lett feszítve. Ha elképzelitek Jézust, hogy ő nem tudott mozogni a kereszten. Amikor mondták a katonák, hogy ha te vagy a messiás, meg te vagy itt a, a nagy profét, akkor gyere le a keresztről. Én hátadok Istennek azért, hogy Jézus nem jött le a keresztről, mert így is milyen jó példázatot mutat, hogy nem? A teste oda lett feszítve a keresztre, és nekünk nem kell lejönnünk. És ez a világ végig arra épül föl, hogy mens meg önmagadat, hogy, hogy mens a jogaidat. De Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. De aki elveszíti, én értem, és az evangéliumért, ugye azért, hogy igazán lettél téve, akkor pontosan megtalálod. Az egyik kedvenc példám az Jákob ezen a téren. Jákob volt az az ember, aki tudta, hogy, hogy Istentől elhívása van, tudta, hogy ő lesz az örökös, de mégis mindent elköveteti saját erőből, hogy megszerezze magának Isten áldásait. És egyszer Isten eljutott arra a pontra, hogy na, most azt mondta, na Jákob betelt a pohár, itt az ideje szakítani azon, hogy te trükközöl, ügyeskedsz. Jákob ilyeneket ígért Istennek, hogy uram, hogyha megáldasz, ha visszahozol, akkor még tizedet is adok neked. Tehát így elkezdett üzleteket kötni Jákob Istennel. És azt mondta Isten, hogy, hogy na nem, Jákob, ez így nem mehet tovább. És úgy döntött Isten, hogy megjelenik egy éjszaka Jákobnak, és elkezd vele tusakodni, verekedni, mikor egyedül volt Jákob. És kiütötte a forgó csontját Jákobnak, tehát ezzel úgymond harcképtelenné, mozgásképtelenné tette őt, már nem tudott ügyeskedni, mert a csípőnek az a jelentősége, hogy te ügyesen forgolodsz az életben. És Jákobnak úgy megütötte a csípőcsontját Isten, hogy egyszerűen megrokkant, sánta lett Jákob. És akkor mondta azt Jákob Istennek, hogy, hogy el nem engedlek addig, amíg meg nem áldasz. És itt nagyon érdekes, fajta ragaszkodás alakult ki Jákob és az Isten között. Mi hisszük, hogy az az angyal, aki ott megjelent, az Jézus Krisztus volt. Mert a Bibliában minden Jézusról szól. És Jákob, amikor találkozott Jézussal, akkor azt mondta, hogy Uram, most már nem kötök semmilyen feltételt, egyszerűen csak áldj meg, Uram. És ott sírt Jákob, hogy Uram, nem tudok semmit csinálni, csak áldj meg és ments meg engem. És ez jelenti azt, hogy amikor elveszíted az életedet Jézusért, akkor megtaláltad. Meghaltál a bűnnek. Az az igazi bűn, hogy nem hiszel Istenben. Az az igazi bűn, hogy nem tudod rábízni az életedet. Eddig szerintem ez a legméltóságosabb dolog, amit Isten felé kifejezhetünk, hogy hiszünk őben, hogy rábízjuk az életünket. Konkrétan van egy eset, amikor egy leprás úgy borul le Jézus elé, úgy imádja Jézust, hogy segítséget kér. És ez nekem nagyon tetszik ez a jelenet, hogy te azzal dicséred Istent, hogy segítségül hívod az ön nevét. Van egy bűnöd, amivel küzdködsz? Akkor az a legnagyobb Isten tisztelet nem az, hogy megfogadod, hogy többet nem védkezel, hanem az a legnagyobb Isten tisztelet, hogy elmondod Istennek. Uram, én hiszem, hogy meghaltál ezért a bűnömért is. És hiszem, hogy te a feltámadásod ereje által engem meg tudsz szabadítani ebből a bűnömből. És elfogadod a szabadulást. És elhiszed, megvallod a megváltódat. Kimondod a száddal, hogy Jézus az Úr az életemben, e fölött a dolog fölött is. És így tudod levetközni a régi embert. És így tudod fölöltözni az új embert. És itt nem arról van szó, hogy te állandóan a bűneiddel törődsz, hanem arról van szó, hogy beismered, hogy te erre képtelen vagy, hogy megváltoz. De elismered Istennek a hatalmát, hogy Uram, ha azt ígérted, hogy bennem laksz, akkor nem tennél rendet? Ha én a te otthonod vagyok, valahol azt mondja Pál, ugye, hogy mi az Istennek a temploma vagyunk. Isten nem kőépületekben lakik, nem ő, szép díszes templomokban lakik, neki nem az a vágya, hogy templomokat emeljünk neki. Az igazából a templomra csak nekünk van szükségünk, embereknek, de bárhol összejöhetünk. Istennek az a vágya, hogy te legyél az ő temploma, te vagy az ő lakhelye. Isten nem a mennyben akar lakni, hanem a szívedben akar lakni. Mert a szíved a menny Isten számára. Mi mennyi emberek ki lettünk teremtve, valóságos szentségben. És engedjük meg ezért Istennek, hogyha ő az én tulajdonosom, hogy rakjon rendet bennünk. Ezt jelenti, hogy meg lehet feszítve a testem. És milyen jó, azt mondja a hatos vers, hogy hiszen tudjuk, hogy a régi emberünk meg lett feszítve, hogy megsemmisíjön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát nagyon érdekes, hogy a kegyelemben mi nem azt hirdetjük, hogy mivel nincs törvény, ezért szabad védkezni, hanem azt mondjuk, hogy tudod miért nincs törvény, mert te már halott vagy. Te már halott vagy, fogd így föl, hogy te már halott vagy a régi életednek. És azt mondja, hogy meghalt hetesves, mert aki meghalt, megszabadult a bűntől. Eliszed azt, hogy te már meghaltál, és föltámadtál Jézusban? A halál nem ott kezdődik, hogy majd egyszer eltemetnek, hanem a halál ott kezdődik, hogy elszakadsz a bűntől, és visszatérsz Istenhez. A halál a Bibliában mindig egy elszakadás jelenti, és milyen érdekes, amikor az Édenben azt mondta Isten Ádámnak, hogy amikor eztek a fáról, akkor meghaltok, és végül is el lett szakítva az Ádám Istentől, elmenekült a szégyen miatt Istentől, és amikor itt Pál azt mondja, hogy meghaltatok, akkor voltak éppen ennek a halálnak meghaltunk. Meghaltatok a bűnnek, meghaltatok pontosan annak a dolognak, ami eddig elválasztott titek Istentől. Most ha már meghaltunk, akkor nem a törvény uralkodik rajtunk, hanem az Isten szelleme a feltámadás erejében. Ez azt jelenti, hogy most már olyan életet élünk, mint amit a mennybe fogunk élni. Igazából ez egy gyakorló terep itt a Földön, én hiszem, hogy itt, itt már gyakorolhatjuk a szentséget, gyakorolhatjuk azt, hogy dicsőítjük az Urat, ahogy Pál mondja, hogy amikor betöltekezünk szent szellemmel, akkor tényleg így megtapasztaljuk ugye Istennek a, a dicsőségét a mennyben, és kicserélődik az egész szívünk, és már bizt, lehet, hogy volt veletek is ilyen, hogy magától elkezdtetek dicsőíteni, és senki nem kért meg rá, vagy elkezdtetek szeretni. De nem azért, mert olyan nagyon oda szántátok magatokat, hanem mert betöltött az Isten szelleme. És Isten azt akarja, hogy ebben az új életben járjunk. Nem a törvényt kell betartanunk, hanem Szent Szellemet kell kérnünk. És én beszélgettem olyan emberrel, aki vallásból jött ki. És ő azt mondta, hogy nekik soha nem hirdették se a teológián, se sehol a, a, az Isten tiszteleteken, vagy misén, hogy, hogy lehet venni Szent Szellemet hanem mindig csak arról volt szó, hogy így legyél jó, úgy legyél jó. Pedig pontosan ez a lényeg, hogy, hogy ha téged az Isten szelleme vezérel, ő irányít téged, akkor vagy az Istennek a, a, a fia, az ő gyermeke. Nem betű szerint, nem ilyen katonaság, vagy megmond, kiosztják neked az ukászt, a parancsot, és akkor ezt tedd, az hanem ő saját maga személyesen vezet téged. A szellem, a szent szellem, Isten szent lelke által tudod megöldökölni a bűneidet, ezt mondja a Róma 8.13. Nem a törvény által ölöd meg, nem azáltal, hogy megfogadod, hanem azáltal, hogy rábízod magad a szent szellembe. Uram, itt vagyok, tisztíts meg, csinálj velem, amit akarsz. És nagyon nehezen tudják az emberek így ezt kimondani így imában. Tehát ez a palesztin férfi, ő se tudott imádkozni, nem tudta elmondani, hogy Jézus, te vagy az én uram, az én megváltom. Hanem mindig a kifogások jöttek, hogy ő már keresztény, meg hogy ő ezt így csinálta, meg bemegy a görög-keleti templomba, és akkor keresztet vet, mert hogy ő szerint kopogni illik Istennél. És akkor úgymond egy hagyományt hoz elő, de Istennél nem kopogni kell, hanem Istentől át kell venni a Szent Szellemet. Őt akkor tiszteled meg, amikor megalázod magad az a kopogás Istennél, hogy meghallod, hogy Jézus az, aki kopog, mert ő kopog, nem te kopogsz, ő kopog. És a Kolossé 3.5.10-ben azt mondja a Biblia, ugye, hogy az odafelvalókkal törődünk. Megőjük a tagjaimban azt, ami csak erre a földre irányul. A bűn az, ami a földre irányul. A bűn az, hogy te a földre nézel, és nem az Istenre nézel. Mert itt azt mondja a Kolossi 3-ban, hogy ha már feltámadtunk Krisztussal, akkor azokat keressük, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjünk ne a földiekkel, mert meghaltatok, és ha ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Hol vagy te most? Most mondhatod, hogy munkahelyen vagy, vagy bárhol, vagy otthon, vagy iskolába, bárhol lehetsz, de azt mondja, hogy a te életed el van rejtve Krisztusban. Máshol úgy fogalmaz, hogy a mennyek, világába ültetett téged a Krisztusban. El vagy rejtve Istenben. És amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt is megjelentek dicsőségben. Tehát a te életed már Jézus. A te életed nem az, hogy a napi rutinjait körülforgolódsz, persze ezek is fontos dolgok, de a te életed az Jézus. A te szerelmed, a te mindened, a te életed az Jézus. Akit ő megszabadít, az valósággal szabad. A te életed el van rejtve ettől a, a régi bűnös világtól. És itt azt is mondja, hogy a halálból az életre mentünk. A nyolcas verstől azt írjuk, hogy ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta, a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, nem uralkodik Jézuson. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek, most vigyeljetek, egyszer és minden korra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is úgy tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Tehát te Jézuson belül vagy. Nem a cselekedet számít, hanem a pozíció. A pozíciód az a következő. El lettél temetve. Egyé lettél Jézusnak a halálában. El vagy rejtve a Krisztusban, az Istenben. Egyé lettél vele a feltámadásban. A régi embered meghalt, és már egy mennyei ember él benned. És azt mondja, hogy élni fogsz, és te már a Jézus Krisztusban élsz. Ezt, ezt szeretném Pálit kihangsúlyozni, hogy, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy te bizonyos szokásokat megváltoztatsz, hanem a megtérés az azt jelenti, hogy te rájössz a te pozíciódra, hogy te a Krisztusban vagy a mennyekben. És amilyen Jézus olyan vagy te is. Van egy nagyon jó hasonlat erre, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban lenni. Jézus azt mondta, hogy aki ő benne hisz, annak a bensejéből örök élet vízfolyamai ömlenek. Tehát aki hisz Jézusban, örök élet vízfolyamai ömlenek annak a bensejéből. És ez azt jelenti, hogy nem az számít, hogy te mit csinálsz, hanem az, hogy hol vagy. Mert egy forrásnál ugye van a víz, a föld alatt levő víz, az van. És nem mindegy, hogy te hova ásad a gödröt, nem mindegy, hogy hol van a forrásnak a, a kútfeje. Nem mindegy az, hogy, hogy te mellélősz, és akkor abban nem lesz víz vagy, pedig pontosan ott van a forrásnak a feje, ahol jön a víz. Tehát a pozíciót számít. Hogyha te Jézus Krisztusban vagy, akkor új teremtés vagy. Akkor te már nem a bűnben vagy, hanem Jézusban. Azt mondta Jézus, ha nem hisztek én bennem, meghaltok, tudjátok hol? A bűneitekben, az is egy pozíció. Vagy a bűnben vagy, vagy Jézusban vagy. Tehát nem a cselekedetekről van szó. És itt erről beszél, hogy már megszabadultunk a bűnnek. <gül> És most már az igazságnak a szolgáivá lettünk. Ez fantasztikus. Lehet, hogy talán kicsit száraz volt ez a mai, de én azt szeretném megértetni, meg én magam is ezt próbálom minél jobban alkalmazni és megérteni, különösen amikor elrontok egy dolgot, hogy ne a szégyenbe meneküljek, mint Ádám és Éva, és akkor hozták ugye a függéfa levelet, hogy elrejtőzzenek Isten elől, meg így kicsit díszíteni magukon, hanem meneküljünk oda Jézushoz. Ha Ádám és Éva nem szégyelték magukat, és ők ugye az előképei Jézusnak és nekünk, tehát a, a Jézusra való kapcsolatunknak, ha ők nem szégyelték magukat és mezítelenek voltak egymás előtt, még a bűneset előttről beszélünk, akkor mint egy előkép gyanánt ez arra bátorít minket, hogy mi se szégyeljük magunkat Jézus előtt, hiszen ő se szégyelte magát. Ő Isten létére emberi formát vett föl, nem szégyelte, hogy megszületett egy istálóban, nem szégyelte azt, hogy egy ilyen nagyon egyszerű szakmája volt, tehát szakmunkás volt, azt sem szégyelte, hogy galileai, tehát egy ilyen megvetett, meg még valaki azt is mondta, hogy Názáradből lehet-e valami jó. Nem szégyelte az ő megvetett voltát. Ő azonosult a bűnösökkel. És ő úgymond lecsupaszította magát, teljesen mezítelen lett a keresztén még a ruháikról is sorsot vetettek. Ha ő lecsupaszította magát, akkor szerintem nincs mit szégyellennünk Jézus Krisztus előtt, hanem mindent elmondhatunk neki őszintén. És erre a kapcsolatra vágyik Jézus. Én könyörgöm, hogy hagyjuk abba ezt a megtéregetést. Hagyjuk abba ezt a, a vallásosdit, hogy újra és újra mindig próbálok igaz lenni, újra és újra megfogadom, hogy jó leszek. Nem, Jézusnak nem ez kell. Jézusnak te kell lesz. Te saját magad kell lesz neki. Ő a te urad akar lenni és megváltód, és szeretőd is, és, és mindened, aki, aki az életét adta érted. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Hogy ne tudna megtisztítani minket. Hogy ne tudna átölelni jelenlétével. Hogy ne tudna betölteni a szellemével. De ő vár, és arra vár, hogy mi kériük. Drága Jézus, olyan jó csak így eléd jönni, és lenyugodni benned. Azt mondta, hogy jöjjünk hozzá, ha megfáradtunk és meg vagyunk terelve is. Te megnyugvást adsz a szellemünknek, a lelkünknek. Te azt mondtad, hogy alázatos vagy, és szelíd lelkű. Köszönöm, hogy nem rontasz így be a házba, hanem te vársz, te kopokszod kinyissuk. És én kérlek, Jézus, hogy vezess minket az igazságnak az útján. Köszönjük, hogy újra és újra elmagyarázod nekünk, hogy mi már igazak vagyunk, és ez a régi életünk, az meghalt. Köszönjük, hogy nem nekünk kell megjavítani magunkat. Köszönjük, hogy te már megjavítottál Köszönjük, hogy kiárad a kegyelem az igazság által. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint báncolunk. És köszönjük, hogy nem a bűneikről kell itt beszélni, hanem te rólad. Te vagy az élet értelme. Te vagy a mi életünk. Hogy én arra kérlek, drága Jézus, hogy engem is és akik hallgatják ezt a rádió műsólt, hogy. Uram, az életünkben egyértelműen mutasd meg a Te jelenlétedet. Egyértelműen mutasd meg, hogy ez már a Te életed. Egyértelműen mutasd meg, hogy nem mi élünk többé, hanem Te élsz bennünk. Mutasd meg, hogy mi már meghaltunk. Mutasd meg, Uram, hogy itt nem a saját terveinkről van szó, hanem a Te tervedről, és nekünk az a vágyunk, hogy Te dicsőj meg mindenben. Uram, olyan rövid ez az élet, Jézus, Te. Szeretnénk neked adni a dicsőséget, és szeretnénk azt, hogy amikor ott leszünk majd veled, és valóságosan meglátunk színlőn színre, akkor már így ne is lepődjünk meg, hogy hú, te teljesen máshogy, mint amilyennek elképzeltünk. Szeretnénk egy olyan életet élni így, Jézus, ezen a földön. Hogy kimondhatjuk, hogy ez méltó hozzádona. Egy Méltóak vagyunk az örök életre, és úgy viselkedünk, mint királyfiak és királylányok. Köszönjük, hogy feltámadtunk veled együtt. Köszönjük, hogy örök életünk van. Köszönjük, hogy már most örök életünk van. Kérlek Jézus, hogy legyen meg a te akaratod, és csinálj meg mindent, amit jónak látsz. Te inspirálj minket, te tedd a te szíved vágyait a mi szívünkbe. És te valósíts meg az álmaidat rajtunk keresztül ezen a világon, mert a várják a mi megjelenésünket, akikről azt mondod, hogy miatt a gyermeked, a te fiaid és lányaid vagyunk. Köszönjük ezt a méltóságot, ezt a kiváltságot, Jézus nevében. Amen. Várad, Jatillát hallottátok a Rádió 777 egyenes beszéd című A Római Levél hatos fejezetét kezdtük el tanulmányozni. Meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek Jézus Krisztus által. Jézus meghalt, ami bűneinkért eltemették és föltámolták. Ez az evangélium, ez az örök élet, enélkül nem is lehet élni. Kívánom minden kedves rádióhallgatónak, hogy tapasztaljátok meg, hívjátok Jézus segítségű tapasztaljátok meg, hogy milyen az ő feltámadásának ereje. Hogy nem kell küzdködned, hogy nyugodt lesz az életed, hogy bölcsesség és tudomány teszi szabadá és gazdagá. És az, az lesz a kincse, hogy az Urat félheted, hogy őt imádhatod, hogy leborulhatsz előtt. Hogy ő a te mindened. Áldottak vagytok Jézus nevében, sziasztok!